Справді, воєвода був схожий зараз на хижого птаха. Сухий, оплетений жгутами м'язів торс, обм'яклі руки, що зависли з цією оманливою незграбністю, за якою крилатий цар гір, звичайно, пересувається по землі, коли волочить громаддя крил. Першим упалаючи коло кинувся Мардула. Він звів над головою свою чупагу, пронизливо заверещав, підстрибнув ледь не вище від власного зросту, приземлився на схрещені ноги, знову підстрибнув прямо з місця, і через мить, був вже на середині кола, присідаючи, метався то в один бік, то в другий, дзенькав мідними кільцями на ратищі вівчарської сокирки. Шаленство розбійника було схоже на шаленство зимового урагану в горах, що безглоздо б'ється об стіни в щелень та розтріпує сиві гриви снігів на вершинах. Але не чекай від нього пощади, коли трапився йому на дорозі. Якщо тільки ти не гірський хребет чи голос скеля з мете натішиться, пошматує». Войводи-райци ж повогом витир зрошене потом чоло і, наглядаючись, повільно рушив до мордули, Чупагу Михал тримав так, немов не знав, що з нею робити, зціпивши сухі пальці посередині ратища. І в юрбі корінних гуралів осудливо захмикали, поплескаючи по плечах і спинах зажурених шафлярців, односельців чоловіка, такого незграбному поводженні з знаком вівчарської гідності. Хіба що двоє-троє старезних дідів, котрі пам'ятали покійного Самоїла Бацу та його звички, перезірнулися між собою та прошамкали щось беззубими ротами. Але хто ж їх слухав, тих стариганів? Михал усе ще не міг зрозуміти, на що сподівається дурненький Мардула. Таких Антоніо Вазарі, перший справжній райцежив учитель, призерливо називав жеребчиками і любив жорстоко карати, змушуючи брати в руки бойову рапіру, після чого ставав навпроти ступою, сталевою лозиною, гартованою спеціально для таких випадків і насадженою на дерев'яне руків'ям без чашки. Якщо жеребчин, бодай раз, примусив Антоніо зрушити з місця, не кажучи вже про те, щоб подряпати, учитель Флорентієць брав на себе зобов'язання платити за це і ставив великий глек виноградної грапи. Наскільки пам'ятав Михал, такого не трапилося жодного разу. Дружина Антоніо якось прохопилася, ніби колись з грапою справді жеребчику він дісталася. Але це було давно, десь через рік після їхнього весілля з Антоніо в Азарі. В інших випадках, яких було чимало, учитель пив грапу сам, поки побитого до синців жеребчика, вели по руки його друзі. Воєводи Арайцеш міг убити йоного розбійника будь-якої миті, навмання. Відразу, коли стане надто жарко, чи коли набридне гратися, вимушити ранами або покінчити одним ударом те, що в Михайлових руках замість звичного палаша була чупага, не мало ніякого значення. І він міг вбити хлопчиська. Він не хотів цього робити. І не розумів, чи є в мардули щось приховане за пазухою для сьогоднішнього двобою, чи це просто молоде вино, яке не вигранилося, піниться від молодецтва та глупоти. Нардол Разбиннинг собирался помститися за смерть Самуила Баци.